گران مختر مولدون کو دا مولانا عبدالباری صاحب دا دور اے توصیر دا اکتیس نمبر کیسٹ چپٹو پائے محلہ پر اگزائی مسجد کی فا ایتار اچھی دوہزار نو کی شعر دو پتیاد ساتای اشعادی توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیزدے میں چوک جنگیرہ روڈ صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو سلورم دا صورت ممتاز دے پټولو اکسام او مشرکین وبان دي مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالملائک مشرکین بالجن مشرکین بالكواكب مشرکین بالأوثان دا ټول به ذکر کین دا صورت ممتاز دے په طریقو د تعلیم چې د تعلیم طریقې بدسين شپږم دا صورت ممتاز دی په ذکر د جهل د و سره چې په دې کې د عرب دور جاهلیت ذکر کوي امام بخاری رحم الله ذکر کړی دی و هم دا صورت ممتاز دی پپینځي تو د لا اله او سره ا اتم دا صورت ممتاز د فدی چې کله دا دنیا تراته نو ا بیا زرم الملائکه راغلی غلیو امام ابن قسير ذکر کړی دی بلدا صورت ممتاز دی او جوابات او دا د مشرکانو مشرکانو اعتراضات کولو دا غي جوابونه ذکر کړي یو لسم دا صورت ممتاز دی په دې خبره چې لفظ ذکل بګي یو کم صالح ځل ذکر دی او لفظ ذکالو پکې پینځه ځله ذکر لې او د مشرکانو غانو تقریبا صدري شه تیر ذکر دین او چته په لفظ ذکالو سره چته بغیر د کالونه دا 임 دی ازات د صورتو <تصفيق> فضیلت د <ده دی> صورت <تصفيق> عبد الله بن عباس رضی الله عنهنا امام ابن کثیر امام صیوتی دارنگه معرفت القران کی مفتی شفیع رحمه اللہ حغی ذکر گئی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال نزلت سورة الانعامی بمکتا لیلن جملتا واحدتا دا سورت پا مکہ مکرمہ کی دش پی طول پا یوزلی راغ حولها سبعون الف ملک ددین چاپرہ ویازر ملیکو ویجارون حولها بالتسبیح چه دید دین چاپرہ و او تسبیح وید اللہ رب العزت پاکی بیانولا نور هم د حضرت نصر رضی اللہ عنہ امدکہ سے الفاظ یعنی دا مضمون والا حدیث نکل لے عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی نزلت سوره الانعام سوره الانعام را نازل شې دنیا ته ويشيعها الفا من الملائکه اویها زره ملائکه سره دا دنیا ترا غلو دنیا ترا غل له سورتونو کې دا غ صورتت دی چې په یوځلی راغلی دي او چې کله دنیا ته راتونو او یا زه ملیکو سره راغلی دا او یا زه سرله د شیطانانو یا راوه چې کې ځ به د چې برلیامین نهشی تخت یا ب برلیین بهکې کمی و کو تهیو کې نه نه دا خبره بلکل نه یواز چې برلیین د ټولی دنیا شیطانو ل کافیدي. خداده دې صورت اعزاز او اکرام وو ها د دې او فضیلت دې امه ات ته خدلو چداغه صورت دې چدا دې قدر او یاو زر ملائکو کړهو احترامي او یا زر ملائکو کړهو وو اجازه دا زمونږ استادان وایي دادا چې دا د هغې سر مرض علاج دی چې کله دا قران مجید کله دا صورت په صحیح طریقې سره اوئل شه او اوریدونکو دا اوریدو حق ادا کو نو د شرک بوې په اړه کې پاتې نشي هاداږي مثال به ذکر کو زمونږ استادانو د پنځه د شیخ القرآن رحم الله تعالی چا غضب وی وای یو سړی دا صورت نی او اوریدل نو د دې پای کې لا باندې بدر با اعتماد نکې او چې کله دا صورت واورید نو او بیا دا غینه پس دې وملګره دی بس اوس دې په چملګره دی اوس نه اوري دا غي مثال به ذکر کو یو سړیو چا دې د بوسو کوې زامن د سوري وای دې شپه کوو بیندو حساب دې وای له دې پینځو لاکړه کاکړه تیر کړې ده دیو نه ده تیر کړې دا یو مرجو لکه شرهو چې بچا براګې نو خلق به په انتظار وي چې کله به پیر اجازه خو چې کله به اشره په تیر شه به خیرات کوو جزایره شکر دی لړ نویدی پینځوشه رته ګړدې دا مراد یې تیر کړه دې خدای او تفات دې پتنه لګي چرته په پاتې شیو کوي به نویده سورته انعام د مشرک مرزونه ویندي د زړه صفائی کوي نو ټینګی دلو گرایي چې کله سم وای هه چا کې سنا سبوهی په یو ګټ کې تا به کې پروت نه آول راو بایسي دا دیو جنہ چې چا دا سورته واورید پس صحیح طریقہ پس دا غیرم سلا پا ملگرتیا کی کلک پاتشا نوست پی اعتمادو کو سپوشا جدن ناوڑی دا دا غصورت دے چی دا کی دیو انزل کئی پدی صورت کی داود توحید زکر دا سرد سماراتونا اتزلا او باغی دلعل زکر کئی او دا دا قرآن مجید دیم صورت دیں چی لفظ دا الحمد سرشورو دیں د دې ځای نا ترصورتي بني اسرائيل پوری دا مضمون ذکر کای چې تربيت کون کې د هر سز الله تربيت روحاني هم کای تربیت جسمانی هم کای نو پدی صورت کې پدی اول دومبه آيات کای اشاره کای دوړه قسمه تربيتونو ته آغا څنګه غوړیو ته الحمدلله تمام صفات د خدای تو ثابت دی, دی الله لارا دا تربیت درو شروع شو دا خبره دي زين کی کدا څنګه چې سورته فاتحه کې لري دا ټکه ویلو الحمدلله رب العالمین تمام صفات د خدای تو الله لارا دی, دی چې رب د مخلوقات دی نو ګوره تردیده پوریا مضمون را روانو مضمون سو د رب د پاره نو به خبره چې مخلوق پیدا کین مخلوقی چې پیدا کړو به یې هم نو پدې دای کې الله رب ال عزت وې الحمدلله تمام صفات د خدای ته وې یک یوازې الله ال ربی الذی غزاد خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا وجعل الظلمات والنور او پیدا کړی دي تیاري و نور ورنا چې هم پیدا کړی دي اورنا هم پیدا کړی دا تیارا یو ظاهری تیارا ده او منتا پاستر گخگاری ظاهری رنا پاستر گخگاری خو یو تیارا ده دا, دا آکی دی او رنا دا آکی دی دا نو الله رب العزتو ایچ دا ما پیدا کڑی دی زه پی پوائیم نو تیاری ام دا تذکر کی گی رنام دا تذکر کی گی نو تیاری پری دا و, و یو خوش ظلمات جمع زکر کڑا وجدادا چی دا کفر و دا شرک تیار اور انا د توحید او د ایمان یود اشاره د دیتا چتیا رو پس ک ګر وی نو فحتمی کیلا هر د تراسی دلو تا ګرانی او دین دا چ ګرانا دا ټکرې بپکه خوړی اور انا یود نو شیا اسانی او هغه فائدہ نا کوم دین و ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم دي ثم اوئی ثم د پار د استبداد پر ځای کی انی ثم الله نه بیا همم ینی ډیره دته جبب خبره ده چې پیدا کوون ک الله پړون کې الله نو بیام الله کا فرو هغه کسان چې کافر دي بررب بم بیالونا د خپل ررب سره نور مخلوک بره بئ په د الله غذاات دی خله کا کوم من توین چې تاسوی پیداده کډی د خاناسم جلن جلالان بیای مقرر کی دنیټ الله اي هغه چې مې پیدا کړی دسنا سند د خاورینا ثم قضا اجلن به مقرر کړی د نیټه د مرغ نیټه مقرر د دا دارچا او اجل مسمن او هغه نیټه مقرره هندو پهلند الله رب لذت کیدا کوم نیټه دې له مقرر کړی د هیچا سند معلومه او یاد اجل مسمن مراد نیټه د قیامت ده د قیامت هغه مقرر ساعت هغه الله ته معلوم دی ده هر انسانم نیټه مو قرار ده ځان له لاز. او له او دې ټول مخلوق د یو ردي هم ده چې دا په غارص ختمی شي سمان تم ترونه بیام تاسو شک کوي دا تم ترون یاد مریتون دی او یاد میراون نو کده مریتون شنو معنا بيدای سمان تم تم ترونه بیام تاسو شک کوي په قدرت د الله یا که میرا اون نشین بیا بمانا ده ای سمان تم تم ترون بیا تاسو جگڑی کوای په توحید ده اللہ کی اللہوی زما دا ټول قدرتون ده تپستر گخکاری پزلی منی پاکلی محسوسی او بیا ام تپدی که جگڑی که زما ده انبیاء و سران و هو اللہ او دغا اللہ رب و لیزت اس سماواتی و افر اردی پاسمانون و پزمکو که دیں سم اطلب پاسمانون و زمکو که دو سم پندای شیخ القران رحمه الله ولی چه لفظ د الله نه مراد پر دیږي کی هغه مشهور صفت د الله دی چه هغه صفت د فاعلیت او د متصرف کی دو دی معنا پیدا یي او هو الله دغه الله رب ال اختیار اختیار مند دی فسماوات او فی الارض اصمنو پسمو کوکین یعنی براختہ تا دا مخلوق چې الله پیدا کړه د نظام بل چاته نه د دوالی عات کوی په هغه خلکو او مو اطلاو باندې مولا او ډله هغویوي اللهړوم بې الله عرش پیدا کړه کورسې پیدا کړه او آثمانې پیدا کو نوغاله کې د بل آسمانې پیدا کوغاله کې د بل اسممانې پیدا کو سیادي سو ووي نوټول نظام هغهله کې د نو عقلې پیدا کوو او کله وی لاس عقلو نه پیدا کړ اوس دا ټول دغه سناستي الله هم ناس دي یو عقل لا ټول عالم چلای نه الله پیدا کچ نه پیدا کړي ما دې نو چالو میم زه یا علم سرکم ویګ الله پپټوس تاسو وجهرکم بخګاروس تاسو و يعلم ما تکسبون او کویګی باغی سچ تاسو ای کوي اما تا تیم میناتن زجر ور کوي اغه چاله د الله دایتونه مخالې وما <سؤال> تاتیهم من آیتن نرازی دیتا سموجزا <سؤال> سآیتو من آیات ربهم تآیتنو دربد دینا اللہ کانو انہا مورزین مگر وی دی داغینا مخڑا انکی فقد کذبو بالحقی یکنن دی نسبت در خبرېتا حق خبریتا لما جاہم حر کل چراغ دا حق دیتا فصوفیاتیهم زرد چرابشی دیتا امباؤ ما حقیقت دہوی کانو به یستازون چې دیبه لاغه په ورو ټوکی کولې دوی ټوکی کيده په امر مرو نه پورې چیرې ګنمه نه نه عذاب به در باندې راشي الله ربول زه توې دې سره دې خندا کوي او حق نه مانی نو زرو چې د عذاب به پېراشي تفیید دنیاوی ذکر کوي الله علامه راو آیا بینقوری کما لکنا من قبلهم من قرنن چو سمرح لاکڑو مونگ مخید د دا امتونونا مکننا هم مونگ طاقت ورکڑو دیلا فی الارضی فزمکا کی ما دمرا لم نمکن لکم چو مونگ طاقت ندر کڑتا صلا فا ارسلنا سمع آلیهم را لگلو مونگ پاغیبان باران مدرارا دهاجت مطابق و جعلنا الانهارا مونگ رزولیو تجریج باید البا من تحتهم لانده دا باغونو داغینا فا احلکناهم بی زنوبهم و منگا حلاک کرو پا سبب دو گناہونو داغی فا من بعدهم کرنا آخرین امن پیدا په پا زدین امتنا نورا اللہ رب بلیدتوی منگا پا خوانی چاگیل میں باغونو ورکڑوز مکیمی ورکڑوی نحرونو بایدل دا غیدہ زمیداراو دا, زمیدارا دا غیدہ باغونو دې موجودو نزياتو خو هغه ګناهونه کول او دغه ګناهونو په سبب مهلاکل نو لیدل دا هغه alli چې دایي په بچی زماره سو نه د دنیا په مال او دولت باندې دین نه نازيږي دا ذریعہ او سبب د غروالي نه دي ولو نزل عليك كتابا في قرطاس با اعتراضات جوابنا یو اعتراض د کافر دا و دا جواب دے دیو اعتراض حقا اعتراض ذکر دے سورة بن اسرائیل آیت نمبر ترین میں انجا اللہ سمسی پارا سورة اسرائیل آیت ترین میں او گوری لگ آغدائی کتا دی دا اعتراض ذکر دے او یکون لکا بیت من زخرف او ترقا فی السمائی ولن کا ح تو نزللینا کتاب نکه وهو کل صبحبح نه ربي هل کوونته الله بشره رسله حتى تو نلینا کتاب نکه و وي مونږ بسسته منو چې آسمان تهخیدي خو بیاستا آسمان ته ختل به حاله مننو چې هلته نه په نو باې خ راړي هلته نه زمونږ په نومان د لیک خت راړيیا د غ ځای نه کتاب راړی بیا بهمنو نو دی ک الله د دا دکی اعتراض و دغه دغم جواب کوي جواب کئی کتا آسمان تاوخی او کتاب راڑی یا دا دی پا نمان خطر دی پا خپل لاس کی واخلی نو بیا ام دی نمانی ولو نزلنا لے که کتابا کم راولی گو پتابان کتاب پی کرتاسن لی کلشه په کاغس کی فلمسوه بی ایدیهم دی اولاک یغی تخپل لاسونا ما سګیده یاغې لارې په خپل لاسونو یې نه یانې هغه تاسو لاګی لا کال الذین کفروا فخام خابوا ای کافر ان هازان نه ده الا سحر مبین مگر جادو خغارا غارا جادو دی اوسړي جنمانی کنه نه دا هیڅ علاج نه دا سر حضور لدی چې اوسړي ته دا مسله کوي نو دا سر په هیڅ دا په هیڅ هم تنه شي ودرولې دا سر دی دی دی دی و بیاغ سر نکی وقالو او و دا سدا سينه خدایه دې دې دینه منشی نڅ یو سره وای نه نو بس بیا غ سره نکي وه او وای دې دا دیم اعتراض او دا غي جواب وکالو وای دې لولا انزل الله ملکن ولنشرال گله پدانه او فریحدا پکاره دا دې چې دا سره فرشته ګرځي دې نو الله جواب کوي ولو انزلنا ملکن کمون را لې گله لا کوزیل مررو تر سره فیصله کی شو د کارسملاون ضرروونه بیا بهله محلت نه شي ووررکل ولوو انزلله ملکن کممونګ را ولیکو یو فرختهله کوزیل مرو فیصله به وکړی شي د او غ دا اوی چې دا او بیا هم د نهې نه انتظار نه بس بیا حساب دیو هلاکیدلی ولو جالناو ملکان دریم اعتراض ها اعتراض داو چیر الله خامہ خواستا زرا لیکن په انسانانو کې څلر هلي ګو چته نوري پکارو په پا بشری کې بشر کې اولي پیغمبر راته الله داغي جواب کوي کہ فرښتہ مونږ را لګلې نوري مخلوق نه هغه ہوتا دښتاری نه چخګاری نه نو هغه باندې په موږ د سړی شیکل اچو چې د سړی شیکل ام بیا نو بیا تاسو شنو انسان دی مې بجلی وګرا نو په دې آیت کې دغې اعتراض جواب دی او د دی خیال جواب دی ولو ځالنا هو کمون غرځول دا پیغمبر ملکان فریخ دا د جاله او خخاب ګزمونږ د لاره را په شکله سړی کې وړ ل بسس نهلییم ش به راوست په باې یعنی بیا به پ دغه شکو چې دا انسان دیو که نه دا فرخته دا که دا خو انسان دي وله که د من قبلیک تسللی جنناې رسول اللله ص الله رسللم ده لیکن انټو کې شه وید پیغمبرانو سره ستانه مخکي نو تو صبر کا اخر دین دا تا نقصان نظر کوي وله سحاک بالذینا را نازل شپاغه کسانو سخرو چټو کې کولی منهم دې خلقنا ما غذاب كانوا به استازون چلي دا غي پرټو کولی کم عذاب سره ځخنده کولا نو اک عذاب پره الله وين نو دئ چې استهزاء کوي تا سرا تته پکې جما ده دایبو مده غنجه مکردین کول تر ته وایا سیرو فل ارضی او کرده پزما ککی مطلب دا چته ددې د اعتراضات او دواجینا ددې د شبهات او دواجینا ددې د بد رد او دواجینا دایته بیان نپری دی بلکې تبو او توای سیرو فل ارضی او کرده پزما ککی سمن غورو بیا وګورئ کیفکانا کی بتل مکذبین چ څنګه وانجام د دروځنو الله وی انظرو وګوروي نو قتلونه کیږي انجام د دروځنو معلوم کوي انجام خو یوه مانوي شې ده خو پسترګونه لیدل کیږي معنا دا د انظرو سوچو کوي فکر کوي تدبر کوي کیف کان عاقبت المكذبين چ څنګه وانجام د دروځنو قل لمن ما فی السماوات والارد دن انا اتل السماات پوری اسبات د توحید دی او نا فی دے شرک فی تصرف او نا فی دے شرک فی الدعا او سر دلیلی وحی قل تاو لمن دا چا اختیار کری ما فی السماوات والارد آغا سا چ آسمنون آزمکو کدی داو طول ہر صد چا اختیار کری نو قدی سویو کنا قل اللہ تا او آیا چا ایک یوازد اللہ رب العزت پر اختیار کری قل ل اللہ چې او آیا چا ایک یوازد اللہ اختیار کری نا دپلچا کتاباله نفس الرحمتا لازم کړي ده الله په خپل ځان الرحمتا مهرباني کول په مخلوق خو دې دوی لزوم یو دې دا فضل ده الله رب العزت نه او الله لازم کړي ده په خپل ځان خدا لازم ول په الله رب العزت سو ضروری ندي بلکې دا تفضل ده الله دې فضل الله رب العزت نه لَئِن مَّن نَّكُم خَمَ خَبَرَ جَمَ کَی داسو الیومِ قیامت پر از قیامت کی الہ بمانہ د فیصا لا رَی ب فیہ تنش تر شک پر اتو داگی کی الذین خاسرون فصہم ها را کسان کی تاوانی کڑخ بل زاننا فہم لا یؤمنون ذی ایمان نراڑی چکم خلق زان تاوانی کڑے دنو اللہ دی ایمان نراڑی غورو ذ ذکر شو یو اختیار د اللہ دی قیامت اللہو ای تاوانی اغا دی چه دوارا نمانی چه کامت نمانی ام تاوانی دی توحید نمانی نو هم تاوانی دی ولہو ما سکنا فی اللیل و النهار دلیل اکلی خاص دا اللہ اختیار کی دیا غصو چه آرام کئی دش پی و النهاری او خوریگی دو رزی هو السمیع العلیم او دغا اللہ دیو ریدن کے او پویا قل آغیر اللہ اتخذ و علیان او آیا دا دش نفی دشتی نفی دا تصرف دا بغیر د الله نه دبل چانا چې بغیر د الله نه د بل حچا اختیار نه چلی او دا طریقه د تعلیم نه بدیعیت کې دو طریقې د تعلیم ذکر دي یو قل دعو آیا غیر الله آیا بغیر د الله نه اتخذ وليا ذو اني سنبل مددگار مطلب دا دی چې کله توازن او نصیحت و بیان کړي نو چې کممه کده به نو اسنه ته بهې خپله شام شم کوي په خپله دته پنی چې دی کې کی زماسا کی کی کیده ده او په خپله غ کې چېدونو په تضبزوب کي نه داسې به نه کوي بلګومبې به خپله کده مضبوطه کې خلکو ته بهیانو کې کا غوی مننیو که نه خو طب به ته د خپله کده اظهارو کې چکلتهوایه غیر الله آیا بغیر دا ال لا نه زولیانی سمبل مددګار فاتری سماواتین داسی الله چې پیدا کوونکې دا اسمانونو نو د ولر داسمه کې دی او هو یطعمو د الله خوراک ورکي ولا یطعمو د ل خوراک نشور کولې کې دی مطلب دا خوراک ته د نه محتاج بلګرې خو د خوراک د ضرورت پوره کوونکې دی بلتا نو داسی الله پرې دمبل سوک مددګارونی سم دا یو طریقه د تعلیم چې ګره بغیر د الله نه حاجتونه پوره کوونکې بل نشته د امه اعتقاد دی ذمی عقیده دا ذمی یقین می دویم قل دو آیا انی عمر تو ما ته حکم کله سی ان اکون اول من اسلمہ کی شمز اول دغړی خودن کنا دیندا چزه خو غره خپل اختیار نه چلے غن ز نو د الله مانم او ما ته حکم کړه دې چې ذنا تابعدار شان ولا تکونن منل مشرکین او ما ته حکم دې چې مکی غیر مشرکانو نا نو بزخون مانم چې الله صدا رب ایبل درمه طریقه د تعلیم ده دواره کارونه زولیکم قلتو آیا اینی اقافو زیاریگم اناسیتو ربی کنا فرمانیو کم دخبل رب عذاب یومی ناظین ده عذاب درزی لینا فدیاریگم کده رب نا فرمانی میوکڑا نوغلی اغلیو رس کی بمالا سخترین عذاب را کی اللہ من یسرفانو حقا سوک چوالو لشداغنا یوم ایزن پدغر ازبان عذاب قدر ی ماو د ک الله حمووق الْفَوْزُ د ظلی کل فوزل وَإِنْ او دغه د کابیابخکاره په اییم سسک الله او بزورین دا دا او د توهیدديکر کوي اوونهفی د شرکته سررفه په اییم سسک الله اوه صتهته الله بذین سما میغې تلیف ګوره کاف ک دی جننا رسول الله ص الله دصللمته په اییم سک کورا سیتات اللہ رب العزت ای ذر ان ما ملغون تکلیف فلا کاشف لہو نو نشت دے سوک لرکن ان کے داغی اللہ مکردک یو اللہ دے اللہ نبی السلام تو اطالع لغن تکلیف در اور صبح داغی لرکن ان کے بل نشته بلنشت و این یمسس کا بخیر کورا سیتات سخیر فہوالا کل شہن قدیر داغ اللہ دے پارسز بان قدرت والا د جلاله عالم کې نبی عليه الصلاه والسلام د خپل خیر او د شر مالک ند نو بل هیڅوک نشته د خیر او د شر مالک دی او هو القاهر فوق عباده دا الله دې زور ور د خپل بندگانو نه او هو الحکیم الخبیر دا الله لري حکمت او له خبردار قل اي شيء اكبر شهاده دې ځای لا آت نمبر 38 پوری اثبات د توحید دلیل وحی صداقت د کتاب او صداقت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او سره سره ذکر کوي منکرین او او احوال د ری ذکر کوي په قیامت کې چې دایي بسکه سهاله وي قیامت کې او تزهید فی الدنیا او تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا داغنی خبرې دی پدې کې رمبه د توحید ولته او آیا ایوشین کم یوشه اکبر شهادتن دیر لوی دے پاکستان کی کم شہدا سدے چ باغبان سڑے قسموں کی باغی بتاو سی ادبار کرو ہیں اور عربی لوی نو قول اللہ تو اوایا رب ده قسم تاسو لے تو تو اوایا چ اللہ رب العزت داغه قسم ده ده قسم دیر لوی دے دوے مطلب دا کہ مراد شہادتن گواہرا قول تو آیا ایشین کم یه شے ڈیر لوئ دی پا گواہی کیں یعنی دچا گواہی ڈی رسیاترویا تویا دا نو قول اللہ بیات و آیا چیئے کہ آزی اللہ یعنی اللہ رب ضد گواہی قول اللہ تو آیا چیئے اللہ گواہی دی رلیا اللہ پا گواہی کے ڈیر لوئے دی دے اللہ vehemre لویا گواہی دے نو شہید umm بینی اور بینکم چیئے دہ اللہ گواہی دی رلیا دا نو آیا چیئے کینے نو دوار دیزم آسنگ. خپلا اكيد ده تخپلا داوا باندې جواب ايش کوي چې به ما دا داوا کړه ما سره دا ګواړی ادا ډیر پاک څلې دي د ابلم ډیر پاک څلې دي ورخه څلې دي الله او خلق بخپله داوا باندې جواب پیش کوي نو خلق ګوري به چې را دا ګواهی څوک کوي نو الله یې په ټوله کې لوي ګواهی ده چا دا انسانان لوي ش لوي ش نو په ټوله کې انبياري وأنبيائه عليهم الصلاه والسلام بیا باندې ګان نو په دې ټولو کې لویه ګواہی ګواہی ده الله رب العزه نو الله رب العزه تو ایت دې تو آیا چې کمیو شیډیول لرلې په ګواہی کې نو یقینا چې الله ډېر لوي دې نو قلیل او شهيدم بيني و دینا كون تو چې الله دې غوا زمو استاد درمنځه و اوحي الى او ما توحي كل شهيد هذا القران ذي قران, قرآن. لينذركم به دید دپاره کرم تاسوه پهې سره په من بلهغاه اوا غچال له چاغته اووررسې د دا قآ تو تو ووایه چ ما ته د د قآن دا شوي الله را لیکلی د الله ه زما ستاسو ترمن دګوا دی س په الله وکوو د د الله رب ل د طریقه جوړلو طرق الله دا ووه کړی د که نه راضی چې د قآان ګرو کوملهته شاادونه آیا تاسو م내 دا خبره گواہی کوي پدې انما الله الہ اتن اخرى کدا الله رب الکسر نور خدایان شتا کو پس دا م내 نو کول توال اشهد زه خبري گواہی نکوما اولي گواہی نکوم الله نه دا کړي پدې کول توایا ته بس گواہی کوي نو تو ته جواب کې وایا انما خبر ادا بلنا هو کدا الله الہ واحد لا یک دی عبادت دی کیواسي یہ کی یو لائق دی عبادت دی بل و سره بالکل نشته دی وان اننی بریون اعظم مبارک دی صفہ علین دامن چې سګو دا څنګه دی نو اننی بریون اعظم بیزارہ مما تشریکو نا دهاوینا چتاسی سری سره صدا ربر خدای جوړاوی یعنی دغه سره م بالکل تعلق نشته بس زما استادو لا جوړه جوړاده زنی سړی په سره کوي کنه تزو کسانو به اختلافی یو بسنا رواوی ابل بالکل پهه کوي او کته پوس دیو کی چیرې دي کې څوک پهاتہ دی نو یرا دا کا کوم خوې خدا ل alam بد نه وینو دا پدی نه چلیږي الله ایتو تو آیا آیا داسو دمانه چې الله سری صدر شته به و توای چې ځکوې ګوره بلکل نه او دا تاسو چې پک ماله روانی یې نو تاسو ته سلام دې و انني برئ مم ما تشریکون زېما به زار استاسو د شرکنا بالکل استاسو د اګيري سره مې بایکاټ دي الذين اعطيناهم الكتاب دليل نقلي لهم ته علي کتابونه الذين اتسان اعطيناهم الكتاب چې ور کله موږ علي کتاب يعرفونه په دې نه ديدا پیغمبر ته ما يعرفونه ابلاهم څنګه چې په دې نه فل زمانه دا پیغمبر خه معلوم دي چې دا رشتينه پیغمبر دی دا سید ته معلوم ده لکه سړی ته چ خپل زوی معلومي مطلب سو د زوی په ذکر دو کې د سړی شک نه ای ادا کس له پیغمبر پر نبوت کې د شک نشته خو دا بده په خپل وی نه د اند یعارفونه کې دا هو زمير د مفعول راجه د کلمې د توحید ته مصادر د توحید ته الذين كسان اعطيناهم الكتاب چې ورکلنګای له کتاب یعارفونه ای جنی دا مسئلہ دا توحید کوئی گی پدے بامی شاولی اللہ رحمہ اللہ فتح الرحمن کیوئی میشن آسند حقیقت این کول دای دا حقیقت د دے کلمینا ډیر زیاد خبر دی میشن آسند حقیقت این کول یعنی کلمہ توحید دا توحید پا مانا با ندر خپوا دی خو تا پتا چی دا مسئلہ کدا پته تا پتا دا کمائی عارفون ابناہم دغه دې په جن خپل ځامن الزینا کسن خسرو انفصهم جنکسانی ک خپل ځانونه فهم لا یمنو نوی ایمان رالی په توحید باندې بیا وي غور اتاونی څوک دې تاوانی اگر چې masala توحید نه مری دولسه آیات آخر کې ویلوم دلته بیا وي سلام آیات اخر کې اما نه ظلم څوک ډډیر لے ظالم مم نفردا دعوا چانه چې جوړی على الله پله داې قذ او قد ذبهې آې او ینس بد د درروغ ک یاتونونه دلهته ان هو لاف له حواړمون کېېن د کامیابي ظالمان او یو ناخشر هم په کمه چې منږ بره جم کوديله جميعیان دی ټولو له سمهنا کولو بیا به اوواو لله ځنا شرکو مشرقانو ته آ چر تدی ساسو ها شرکان کن تم تزمون چی تاسو بی گمان کرو چې دی با منگا خلاس او دی با زمونگ این داد کئی نیچه کلت دی دی ندات اپو سوشی نسمم لندکن فتنة تو هم بیا با جواب دی تفسیری مدارک امام کرتا دواړه معنا مانا کئی چلم یکن جوابو هم بیا جواب نوی جواب دی فتنة تو هم نموراد جواب دی سم ملم تا کن فتنة تهم جواب دو دئی امولانا حسین علی رحمه اللہ پا حوالا نبین شیخ القرآن سے پجواہر القرآن کی ذکر گئی سم ملم تا کن فتنة تهم و فرمائل پھر نہ ہوگا وہ گندہ جواب ان کا یعنی دو دئی ببیا یا گندہ جواب دا بیابنی یا جواب دلئی اللہ ان مگردہ اللہ مگردہ بئی ان قالو چوائبہ واللہ ربنا قسم بالله اللہ دے ما کننا قسم پا اللہ دے رب زمونگ ما کننا مشرکینا نو منگ مشرکان دا بکلوی سورة مومن کده د حالت دکر کئی سورة مومن آت نمبر چورت ترکی چل اللہ پا دوی دا تاسو چد چاپ اندگی کو لزی لگ آوازو توکئی نچ دی و تاوازو کی ماغی خوبا جواب ورنکی صورت مومن لگو گو رئی آیت نمبر 74 73 دو گو رئی سمم قیل لهم بیابو ایلیشی دیتا صلی رشد مسیح بارا سورة مومن آیات نمبر تریتر چورتر سمم قیل اللہم بیعب اویلش دیتا اینما کنتم تشرکونا چرت دیاغا چتاس بشرکو لاللہ سرا من دون اللہ سواد اللہ نا وچی نو قالو زلو عنا دیبوئی رکشوالزمونگنا تا خبر با دیو کی وچے کالا دیوئی ہو ہوئی دم سوکڑا زلو عنا رکشوالزمونگنا اممم جواب چوار کئی گنا نا لکھ سوچ پکی پا پکاری یو قاضیو اغاڑی را کل مندو دیو سڑی نے دیو وانی دلاندی سشی اغسطو اغا بی مکدیما دائر کڑا قاضی سا غی رپورٹو کون قاضی تاوائی اوی دمان دا شید فلان کئیونی لاندی اغسط دی پیسیوی بل سشی و بل سشی و بل سشی و باہر حال ندی بل سڑی انګار یو نو دې قاضي دې بل سړی ته ځه تلل شوی هغه وني ځاي تلل شوی دا, دا سړی را روان شو دا قاضي نور څه خبري شروع کړې په دې مز مز کې که دې سړی خیال بدل نه سابې دې نه تاسو کو یې را وا سړی با هغه وني خاله رسیدلې یو کنه هغه نه لا بني رسیدلې هغه ځاي ته نو څکلک را ویني وو به په ونهي خله ته پاتره ونه د ځای نه معلومات دي پدې ورته معلوماتونه بیا مطلب دا دي چې د هغه ونې لاندې تا سره معاملې کړو او طالبې زی درکړي اته د ورځې هغه رستینو هغه پسې کسانو لږه ورثه واپس کار شې دي هذيبم بغیر مکه د مې بوې ځلوانا رخصل زمونږ نه الله بوې ته دیسه شوی شریخان دې بوې رخصل زمونږ نه پدې کله پوښیچو هوې پدې هوني ولې کیغو مبيابا سوې ای بل لم نکنا من قبل شيان بلک نو چې مونږ را بللو مخذ دینه څه یې یا به زکا چه پدیو که برانی والی کی نو دیبو یارا اور ایک اکبو انکار خلاص چونو سبای که دیو چه پدی انکار خلاص چون نو دی دی که اللہ دا دی دا خبر ذکر گئی چه دی دا وئی واللہ ربنا قسم پا اللہ چه زمونگ رب دی ما کننا مشرکینا دو منگا مشرکان خبیا پا انکار نخلاصی کیا غزائی کی او باز و علماء ذکر کوي چه دی با دا انکار کوي ولی اوی و ج څوک خو شرک پیژن یو شرک کای نه هغه بد دیو جن انکارو کی چې دایبوې کې دیشی دې انکار صفای درا کی او څوک د دیو جن شرک کای چې هغه شرک د شرک وینا لکه د دې زمالی من جارن د دې زمالی د ابتل فرسدا کای شرک او و ته مینا کای شرک او وایو ته وسیلا ما خو زمونږه وسیلې دی الله ته وی نه به شرک د شرک نه دی موږ شرک کړه نه نه موږ خدای او سره مینا کړه له انذرو ګورا کایفا کذبو علی انفسهم ریسنګ درو کوي په خپل مانا معنا دا ده چې څنګه تک زیږې ځانو کټول مری شرک کړي نه دي ځکه انکار کوي وذل او اورکس لدينا ما كانوا یفترون هغه چې دوی په دروغ جوړول مطلب څه دی دروغ تی رخصو یعنی دوی په اكيد دعوا چې دوی به څنګه په کار راځي او داسې به ومې او زید سختې وي چې دوی به مونږه نخلا سې دا دا دروغه خیالو الله بوی اگا دا دروغو هغه خیالی پولاوونه چې دی پخکڑو اگا طول دی گونه واوڑی دلو و من هم میستمیع ایلی که زجر ورکی اللہ رب و لیزت اعتراض دفت دخل مقدر حافظ و لسید سب بدا استلاح دیر استعمال و لگوی دی شرجامی گوری اگا غی که دفت دخل مقدر گوری و قرآن کو تنه دی معلوم دی و من هم دا دفت دخل مقدر دی اعتراض به بیانی دیته هغهږي دی بیا اسلام کوي دی څه چللې وې له کوم ډېر تیراس کې غرويده افلان کیسه تاسو درس کې ډېر عمر کې ناشته دي ګرانه پريدي دا افلان کې ډېر عمر تاسو سره درس کې کې ناشته دا ګنا نه پريدي دا ګنا نه پريدي نو دا, دا الله رب العزت واځ ذکر کوي ومنهم آم بعض درينا من هادي يسمع اليك چې هغهږي تاته تا وجعلنا على قلوبهم قنته مونږه چولې په ځلونو ته باندې پردي اېفه وه چې په ونه شی قرآن وفي ازانې مکرہ او د دې په وګونو کې درنوالي او دا مطلب نه دی چې ګورګینې څوک وړه ګناکه ino me پسلو باندې پرداله نداهو مقابله د کافرو د کنه چې دایم قرآن اوریدو دیو مشرکان هم قرآن اوریدو هدا قرآن مجید هغه مساله د دې ضرورت نه کوزیدا زکا چې پسړې پر دی په وګونو یې مহর او کو وینه دی هرنګه موجه ده هرنګه نه خاطه توحید دا الله یا کولایتن هر یونه ده الله د توحید نو لا یؤمنو بها دی ایمان نړی پدی باندې مطلب دا دی کله په سوال وینه اپنا دی ولړ دی ترې پوری شیخ غلام الله خان رحم الله فرمایي و ی حتا بپارده انتها غایدا مطلب دا دی د دا دای نیمه نه خو یو طرف تا دې بزد کې د هټ تر رسیدلی ني چې دې پیغمبر سره هم جګړه کوي حتا ترې پوری اذا جاو کا چراش دیسه خو آتا اذا دینونه کان دې جګړه کوي تا سره یقول الذين كفروا اي کافر ان هذا الا ساتير الاولين ندی ما مگر کیسې په خوانو ګره جګړه کوي پسې کې قرآن کې چې دا, دا دروغ با غلط دی وی نو نور وسره سینا د درایل کولی کولې نشي دایو ټکره رانیولی د چا ساتیر لوولین دا خو د بخوانو کې دی نو کله موسی عليه السلام کله نوح عليه السلام دی کې نور سې دي الله دې نور سنخ کاری زني سړی عربه تیراس کې نیو ټکه به رانیولې چې ګورب اسی هر بیان کې د څه خبره ده هر بیان کې دغه خبره ده دغه کار ده دیو ټول قران باندې اول نه تر اخره پورې اوه دته په کې بل سنخ او کده ده ده توبتنا خلاف پک اٹھے گئے ود دلولےشن مطلب بل سرکاری نہیں اللہم وہی جڑے تے بگدا واقعہ افتاری خو صرف واقعہ بطور واقعہ و افتاری دا غفلت و نہ خاری زکوۃ توی پخوانو کی سی اور ہم یانہ انا عمل اس دیں و دی خلق منا کی ان ہو د دینا و ان او تختی ان ہو د قراننا یعنی بل من کی بخلم دور مطلب دا یدم ګه م ګنده او دی آو پا دا چې کوران په خپله په سمه تریګ وړ بللم ت نه منه کوي دا قوران خ خدرا خبره چې په یو سړیبانندې ن بد لي نو دی او تهبل نه پرېدي بلته به چې خړی ته وړه دخواالمه ده او چې پ خلله نو په خپلم را ځ بل لم دا وت رکي په ل کوونه الا حالله کوي الله فسه هم مګ خپلدان اما شورو او دیمه تلبدا بعض علماء ذکر کړي د آیت په شان د ابو طالب کړه غلې چې وهم یانه وره به خلق منکای انو د تکلیف د پیغمبر ما او یانه وره خپل منکې کی انو د ملل د دین د د دین په خپل نه منې خلق د تکلیف نه منکای دا بدل صفای د ورکی وې خلقون بینه لا کی الا هم مگر خپل ذان و ما او دین کوی کی ولو تنا د یان کر تخویفی اخراوین ولو ترا کجری تووینی ازو کفو علالنار کلج بدی ادرو لشد اور خواتا فقالو نووی بدی یا لی تناحای ارمان نردو چواپس کری شمونگا ولا نکزیب بی آیات ربنا او نسبت دروقونکو آیتون در رب زمونگتا ونکون من المؤمنین شمونگ در مومنانونا بل نا نا نا, نا بل کدا سندا بل دپال دی اضراب دا ما قبل رازین بل بس نه دګینې دې پراختیاق پې ماره دې او ته بیا واپس دنیا تلړشې نه ایمان براړي دې دا چغې ولې وې وې بدالهم خارشې دي دیتا دی دی خارشې ديتا دی دی ما هغه س کان من قبلو چې دی په پټول مخ کې دی په پټول مخ کې او د خارشول نه نه ما نه دا, دا بل بدالهم بل خارشې دي دیتا دی دی ما هغه س کان چه دی با مندل پتو من قبل مخکد دینا یخفونا مانادا یجدونه مخفیان چه دی با پت مندل اغوات اخکارشو مرادتینا جهنم دی چه جهنم نخکاری دو عذابونا دی لی دلنا نو دی باوی چه زیرا کم دی عذابو کم دی دو زخو بیاد مرگ چه نی مانالا نو دا هار اولی دل او سی اولی دل نځک دې چې دا نو لګیا دي او مان کوي چارمان دنیا ته واپس لر شو ول دوی حالت څه وي ولوردو کدا واپس کړي دنیا ته لا اذ براو ګرځې لمه هه وسه دا نو هو ان هو چې من کړي شي د داګینا و انهم لکازبون د دې دروځنه وقالو اېنه یا نه مگر جن د دنیا اما نه نو بم بو او نو بیا غه به ته کړي سي مطلب دا د دې کې قیامت نه مني دل دګ اوځوي چې قیامت نشته چې کله راپور ته کوو چغي به وي وکا والا ترا کجری تو ويني ایزو کیفو الا ربهم چې بده درل شیخ بل رب ته مخامخو قالانو بو یالا رب ال عزت الیسا عذاب الحق انه ددا جوندون رختیا دا جوندون رختیا به وکنا قالو واید بالا نه ورب بنا قسمبي پرب زمونګه دا خو رختیا د الله قاله بو الله فضو کو لاذابه او سکې آذابه ما کودم تک فرون په سبب د کو فرختبل دنیا کې مکو فرګړو ننو نذاابو سکیں کا خسرله نهکه ذبو بلی الله یېن توانی شوه کسان چې نسبت الله ته ح تر دی پورې اضاجات هم ساتو بغ دتن قالوا وئبا يا حسرتنا هاي افسوس د منګلرا علا ما فرتنا و کمی کوله زمونګه فيه په بارا د قیامت کې زمون خو دي بار کې ډېر ډېر کم او ډېر کوتاهي کړي ده واه م يحملون ازرهم او باز علماء چې ده فيه نه مراد اعمال لي چې फायदा ور کوي قیامت کې وئب ديا حسرتنا هاي افسوس د منګلرا علا ما فرعتنا فیها چمگا کمکو تاہی کلیدا فبارد حقی عملونو کی چفائدہ ورکی پدی قیامت کی وهم یحملونا وزاراهم دی بوچتے اخفل بوجونا علا زہوریم بخفلو ساگانو علا خبردار سا اما یزیرون دیر بعد دیر بعد دیہا چدی کم بوجو چتے عمل حیات الدنیا ندی دا جو ان لگ اللہ لائبن مگرلو بی دی ولہنو تماشی دی والد داروله خ تو خامخ کور روستې خیرون غړدي لل الذي نه د پاار د کسانو یتكونونه چې ځان بچ کوې د خلاب د اللهرببلې دتنا فلاته کونه آیا تاسودا کل نه کار نه خلئ کانهمو یکنن منږ مراد ده خبرونه کمی دی کمی چمخ کی بدی صورت کی ذکر دی آیت نمبر انتیس پا نمبر پچیس او پا آیت نمبر اتم کی انتیس کی سویلیو او مرکیا مچتا دی پا آیت نمبر پچیس کی ویلیو یاقولو اللذین کفر انحازا اللہ ساتیر الولین او پا آیت کی سویلیو فقالو لولا اندل علیہ ملکن مانا دادا تا سره ذا قرآن نه دارګې قیمت نهې نو خیر د پهیبانې خفه کږ ما په ان املهی ک ذبونه تاته نسبت د دروغ نه کوي واللاکن نهظلی می نه الله جهدون لیکن ظالمان د الله د تونونه ان کار کوي د د الله ونه نهی واللااک کو ذبات من قابلیته یکنن نسبت د دروغ شوو ډیرو پ انبررانو تهستانه مخکې نا غي چل کړو فصبرو دیک لکښیو حالا ما کوذبو سره دا غي نه چې د ایتن نسبت دروغه شیو سره دا نه چې د ایتن نسبت دروغه شیو یا فصبرو دیک لکښل حالا ما پهغه مساله کوذبو چې دا د ایت تکذیب کړو پاغي کې یانه د ایت چې پکما مساله کې تکذیب شیو د کومي مسلې د دین انکار شیو او دا ویلی شو چې دا دروغ دي ته دې په غدين باندې حق لگشو واوزو یا لما سر د دینه کوذبو چې د دین دیت نسبته دروغ شو او واوزو دیل تکلیفونه ور کړې شویو حتا اته هم نصرونا تر دې چره دای د تیمداد زمونږه مطلب دا چې کلښنه امداد برשי لومبه به تکلیف راځي ګوره چې تکلیف نه نوکله کې دل پسې او چې تکلیف راغې او کلښو نو بیا به امداد راځي والله مبد دله لیکمات الله نشتهڅوبت د اون کې د فیصلو ده الله الله چی و فیصلو کین دا غی سوبت د اون ک ننش ولهقد جا کم من نبا المرسين ککن راغلی تاتهله جا کاې دغلي دتاته من نبا حالات د پ غم برو پهینکان نه ب ادب ذکر کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او تما کتی گئی د نبی له صلاتو والسلام د ایمان راړو د کافرونه وا ان کان کبر علیه ک اعراضهم کگران لگی پتا دانی مخ و لدین فینست توات انو کستا تا کتم ان تب دغیا نفکن چ تولټیو سورنګ په دی پسمک کې او سلمن یان در پایا په سمای طرف د اسمان فتاعتی بیاوخی جی اسمانتا فتاعتی اهم بی آیتن او راوڑی دی تسمو جزا نو کدادی وصو اختیارو خداکارو کا مطلب دادی چیتا دومره مغم جن کیگا چیگن دی ایمان نرادی پہرہ طریقہ چی نو خام خواب دی ایمان نرادی علو شا اللہو کد اللہ خوخشو دی لجماہم ندی بے جمکڑو علالہ دا پہد آیت فلا تکونن من الجاہلین مگه يتله جاهلانونه مطلب دا چې دوی ټول د هدايت کیږي او کنه نو دا زمما کار دی تخبل کار کوا دین بیانوا مساله بیانوا باقي کدی ته ما مطالبه کوي نو هغه دا پورا کول وي زما خو هي نظر هغه پورا کما او کني نو ستاله اس کې دانش نه دي چې تدي او دې ته پیښ کېږي انما يا سجیب الذين بله الله رب ولید توئی ته بیان وکا دچا قسمت کی ہدایت وو په هغه کې به هغه استعداد د قبلو له د ہدایت هم موجودي او چې سړی کې استعداد د قبلو له د ہدایت نو نشی او اچری نشي قبلو نه انما یستجیبو الذین یقینن قبل استادین لرهوا خلق یسمعونا چی اوری چې سوق اوری حسین د یوری نه او الموت او مړی یا باسمه الله را پورته کی دیلار الله رب العزه تو ورځ د قیامت نيته را پورته کی فخزيهم باعمالهم مالی متنزلیو جزا د دې hazardous جواب hazardous دې مړی به قیامت الله را پورته کوي نو سجل به وي فخزيهم د دې د وجنب الله دی رسول کی سمای له ورجاون بیا به دی الله ته واپس کولی شي مطلب د آیت څه دی مطلب ده آیت علت ده آدمی هدایت ده کفارو ده وجه ده زدنا او دنا ناوریدو ده حکنا بحر ایکی ده ده وجه ده زدو ده ناوریدو ده حکنا مطلب ده چه دهی که او ده آغا زد ده وجه ناوریدو ده ده حت رسیدلی دی چه دهی پشان تا ده مرودی دې کې د ازدو ها دې زد د نه اوریدل د حق دا د هټ رسی دلی نی چې دای پریشانت د مړو دی لکمر کواورینو قبل له نشي رومبه مړ اورینه کواورینو قبل نشي د کسي نې چې د زد وزن وګنګ دین او که چاته واوري دل نبي ایمانی نه زکه په زاد باندې اولاد دی نو د دې حالت په شانته د مړو دی تو داید آوری دل <سؤال> دایل <سؤال> فائدہ نور کئی نو داید آسی شو لکم دی مردن بل <سؤال> آوری دا بالفرضی <سؤال> وقت تک دیر کچتای و آوری دل <سؤال> ناقل آقا آوری دل فائدہ نور کئی آقای قبلو لنشین نو دون دک کسی دی چوڑن بے غگ نک دیو کچتا بالفرض شادو ناظر خودا و آوری دل دایل فائدہ نور کئی زکاہ چده احتیاج نشتے انعبت نشتے انما یستجیب اللذین ی توحید الله مساله توحید اغه غسان اسمعون تی ای اوری اغه غیق دی قران دا والموت امری یا با سو مولا را پور دک دی لره الله ربولی ذات ثم الیه یور جاونا بیا ودی الله تو بسکولشی علامه ابن کثیر رحمہ الله اغه یعنی بذلک کفار لانه موت القلوب ای ول موتہ سره مراد پدیده کې ده الله رب العزت کافر دین زګه چې زړو نه مړې نو شببہهم الله به امواتل اجسادی نو دی الله مشابه کړه د هغه جسر کې جوسې مړې فقال او فرمایل الله ول موتا به مړې دی به شان ده مړودي نه اوري قیامت کې به اوري دیوم ناوري واوري خو هغه ټیم بده دی دا اوري دوه فائدہ بولنو اور کیا اور تفسیری مدارک کو بالکل سراحت کرلے دے چی والموتا یا باسو ہم اللہ دی دنیا کے ناوری چی قیامت کے راپور دے کی نفحین ازن یسماؤنا دغت ان کے باوری خوا اما قبل ذالک دینا دینا نا دے دینا مخ کے نفلا دینا مخ کے ناوری وی قیامت نمخ کے نوری انما یستجیب اللذین یکینا قبلی توحید اللہ لرا اگر خلک اسمعونہ جوګی ګدی قران ته اوری قران والمؤتاومڑی یا بسم الله را پورته کې دی لره الله رب الیذ تورز قیامت بیا به ووري او بماني بیا دا وخت کې دی لره फायदा نه ور بیا په دې دی لا تو پس کولې شي وقالو لو لا نزل آیهات فلهم اعتراض وقالو وایدی لولا نزل عليه آية ولنشرى لقلب ده معجزه بربيده طرف ضرب دنا کوم معجزه ولنراسي دي د یو موجزه نبی عليه السلام سره نحکاریدا مطلب دا چې مونګه معجزه غواړو غولن راسي نو جواب قل آیا ان الله قادر الله دې قدرت والا على قد بان اي ينزل آيهن چرا وليږي معجزه ولكن اكثرهم لا يعلمون او ڈیر پدی که نپویگی اما من داب بطن نشت دیو دو زنده سرنا فی الارد پزمک بامی اللہ ولا پائرین او یو مارغو یتیرو چا علوزی بی جناحی ہی پخپلو وزارو اللہ امامن امثالو کم مگر دادی ڈال ساسو گنی دا ساسو گنی ڈالی مطلب دو اگئیم ساسو پشاندی معاملات که مزاو دست که روجین اسی ندا مطلب نہ دیو دا دې تاسو بچان په پیدایشی په مرګ کې خوراک او څاک کې دارنګ په ما مر... په کې بقا کې محتاج دی الله تعالی څنګه چې تاسو محتاج دی دیم الله تعالی محتاج دی په هرڅ کې ما فرتنا فیل کتابه من شین منګمنه له کله فیل کتابه په لوه محفوظ کې من شین دہی سیزه یعنی ار سمګ په لوه محفوظ کې لیکلې دي د هر چارې کوم لیکلې دي دا دار چانې ټم لیکلې ده اریو سې د پخپل خپل ټيمي یامن کې فل کتاب نه مراد قران دی ما فرتنا مونږه مینه کې ډېره دي اړوري مسلې فل کتاب په قران کې منشي نه هي ضروري مسلې نه ثم الی ربهم یحسرون بیا با په طرف دربد دای دی جمع کولې شي د خپل رب په طرف بجما کولې شي مراد دی نسوک دي انسانانو پیريان باده ولا ما ذکر کین چې مراد د دې نه ټول لیټول مخلوقات دي هرې برابر پرد ګول شي او امام ابن کثیر رحم الله په دې حدیثوم ذکر کړی دی